Gärna ja, jag hyllar nykterheten och så nykterhus i det Man får alltid fördrycka sprit om och man spräger vatten i och där mot man får att bocke jag illa mår Det att jag mår liksom en prins Så länge stocken drickar fin. Jag blir så glad när jag får så förbred det jag blir jag jag glad Liksom en vattparad Jag blev så glad Jag blev så glad Så jag vet ej vad Husen som Göteborg Det handlar om Det krävla kren Med något som dörr Kalla klär Men är som vatten Och göttar Men hur ska man i med kraft med fransk och brunt och och satt Vilken blir riva när den tar Brötting som förbrist deras glas Men jag kan Att jag bor dock en bröd Vilka, då blir jag glad Liksom en vatt parat Jag blir så glad Jag blir så glad Jag vet nej vad Och när min siffa Siffa flor Och jag vet himla Borten står Liksom en ängel Stor och trygg Med granna vingar På min rygg Jag treder gamlen Ett fram Tyder i mig en välkomst fram En blandning som ska vara bra Av växar och av Men jag kan se Att jag får sånga brev Nu ska så blir jag glad Liksom en vuxparad Jag får Jag blir så glad, jag blir så glad för att du är här.